Восени вступаємо в медичний. Не заперечуй, мовчи, а то втомися. Олегові дуже хотілося, щоб їхні стежки крізь життя стелилися близько. Валя не сказала нічого, ні за, ні проти. Може, справді втомилася? Альбіна Іванівна та Іван Іванович внесли легкий пластмасовий столик, на якому блищав кузатий нікельований чайник, дрібно брязкотіли склянки та ложечки, Червоною пірамідкою вабили зір соковиті полумниці з власного городу, спокусливо пахли медові коржі власного виробу. За день до операції Андрій Степанович відвідав колю Зайцева в лікарні. Це були короткочасні відвідини. Ващенко в той день працював і привіз до міської лікарні робітницю з опіками на руках. Забрав її прямо з цеху хімічної чистки. Жінка необережно повелася з якимись хімікатами. Здав її в хірургічне відділення і принагідно поцікавився станом здоров'я сержанта міліції Бондаренка, пораненого на Вознесенському спуску. Бондаренко вже поправився і виписався. Це втішило лікаря. Ще одне людське життя врятовано. За спогадом про ножову рану виникла картина блакитно зорого весняного ранку, що брівна умання по задніпровських луках». Бо в перед очима постать худої жінки з кістлявими плечима, яка виголошувала запальний монолог над дурним, що з п'яних очей міг стати вбивцею. Учора Ващенко заїжджав до Петра Макухи, віддав йому конспект Берлінського симпозіуму, звернувши увагу на працю Лейпцівського вченого. У Петра й дізнався, що операцію Зайцева призначено на цей четвер. Сьогодні середа. Андрій Степанович доручив фельшові Павлюку тримати зв'язок з диспетчером, а сам на хвилинку заглянув у палату до Зайцева. Микола виглядав так, наче вже переніс найскладнішу резекцію. Зневірившись у своєму майбутньому фахові, юнак остаточно втратив віру в саму медицину. Його розпалена уява малювала безрадісні картини операції та її наслідків. Микола виразно відчував, як рак пожирає його очеревину, як злоякісні метастази пронизують усеньке тіло. Насувалося лихо, непроглядне, як чорна хмара. Хлопців хотілося кричати, протестувати, проклинати цей осорожний світ. Він знав, що це страх, мерзенне і ганебне боягуство. Йому було нестерпно соромно але вдіяти нічого не міг. Вранці заходив до палати хірург Макуха, його завтрашній кат. Знайомство з розв'язним балакуном, який безцеремонно висміяв Миколині побоювання, не заспокоїло, а ще більше роздратувало хворого. Коли в палаті з'явився Андрій Степанович, такий худий і сутулий, що халат висів на ньому наче на гардеробній вішальці, Коля Зайцев Ледве тямив себе з розпачу. Тихим, зніченим голосом поскаржився. «Дурень я, дурень!» «Що таке, Колю?» «Не написав матері, не зважився. Напишеш після операції. А якщо похорон?» «Поховаємо твою хворобу раз і назавжди. Я сам завтра прийду в операційну і візьму участь у похороні виразки шлунка пацієнта Зайцева. Не написав матері той добре. Хай сидить у білій церкві та доглядає дітей менших за тебе. Їм вона потрібніша. Ти ж доросла людина, майбутній лікар. Не буду я лікарем. Будь людиною, це головне. Людиною і мужчиною. Більше не пораджу тобі нічого. Зайві слова – це не потріб, мотлох. А зайві страхи – баласт, камінь, що тягне на дно. Тобі загрожує небезпека? То сціп зуби і не заважай людям рятувати тебе. Завтра, о цій порі, ти вже будеш найщасливішою людиною у світі. Залишилося так небагато чекати. Завтра, подумай про це. Отже до завтра, Колю. Широко крокував коридором, певний, що його промова, його психологічний наступ зроблять добру справу. Зрештою, нічого іншого він вчинити не міг сидіти годинами біля цього малодуха і переконувати його, це нічого не дасть. Зайцев ще більше запевнить себе, що його справді ж де катастрофа, раз йому приділяють стільки уваги. Та йде Ващенкові взяти ті зайві години. Диспетчер, напевно, дав уже новий виклик. Виклику не було. Ващенко сам зв'язався з Козенцем, і той звелів повертатися на підстанцію. За кермом сидів Станіслав Янович Сьонц. У його вишуканому одязі впадала в око новинка. Замість піджака – плюшева жилетка жовто-лимонного кольору. Олег Павлюк уже дав йому прізвисько «Лимонадний Джо» за назвою імпортного кінофільму. Санітар Пересунько таких тонкощів не визнавав і охрестив шофера баранячою головою. Станіслав Янович до їхніх нападів ставився поблажливо. Відповідав чемно, не забуваючи маніпулювати незмінним зеленим капелюхом. За стрічкою капелюха гойдався сп'янілий від власного нектару